Hjärtligt välkomna allesammans till UGT och kvällens föredrag. Kvällens föredrag idag handlar om gnostikernas insikt. Och i samband med föredraget så har vi tagit fram den här tidskriften med det här grekiska janus som representerar den ena sidan och den andra sidan utav. Våra medvetande. Och eh, grekerna kallade det läge medvetandet, det som vi brukar säga är det personliga medvetandet för psyke. Det psykiska inom oss skulle man kunna säga. Och det höga medvetandet, individualiteten, den, det medvetandet eller den trekanten som representeras av en trekant som vi tar med oss liv efter liv, och som då grekerna kallade för nonsense. Och som ni vet, var en av er så är det ju en väldigt ständig kamp inom en. Jag vill dit, men gör, gå åt andra hållet. Och eh, finns möjlighet att eh, efter förra att köpa en sån här tidskrift, om ni vill det. Eh, ULT står ju för United Lodge of Theosophists. Och vi kan se det är den farkosten som eh, skapades- 1909 utav Robert Crosby. För att på något sätt äh, äh, göra den så oorganiserad som möjligt. Alltså att inte ha en så stor organisation utan äh, ha lite mer organisation på själva studiet. Att äh, kanske då äh, föra fram de ursprungliga teosofiska lärarna och att det är där faktiskt den oerhörda Förmedligen kraften finns. Vi diskuterade tidigare idag den hemliga läraren där vi studerade hur den faktiskt kom till. Och det är väldigt väldigt viktigt att ha reda på detta. Den hemliga läraren är inte vilken skrift som helst som har getts ut. Det har getts ut i otroligt många böcker som vill som på något sätt eh, göra eh, Har sanningen, va? Men den hemliga läran var ett trippelarbete av Helena Blavatsky och två stycken mästare från Tibet som alltså förde fram den ursprungliga kunskapen, den ursprungliga eh, teosofian, visdomsreligionen som alltid har funnits, va? Och som då och då, alltså när tiden är gynnsam, läggs fram till oss människor. Och det är inte så att de kommer med något nytt, utan det är sånt som alltid har funnits, en lära. Som på något sätt, vi kanske det och att tar till oss, men vi glömmer och vi kommer på avvägar. Så det och då kommer alltid en stor mästare att för fram den här ursprungliga undervisningen. Och 1875, Helena Blavatsky och William Chaniach förde fram då på mästarnas uppdrag teosofin. Alltså då i modern tid, va? Och vi är då kan man säga ett laboratorium där vi försöker då att hålla denna lära så levande som möjligt. Och vi har våra studiegrupper och vi har föredrag där vi för ut alltså då grunddragen i den teosofiska undervisningen. Och grunddragen är att vi försöker föra fram kammaläran. Alltså vi är en läraren som talar om orsak och verkan. Att allting i universum försöker att hålla sig till en jämvikt, en harmoni. Och stör man det med harmoni så kommer det alltså en återverkan. Va? Och det vet vi ju. Gör vi någonting som är bra så händer något bra utav detta. Gör vi någonting som kanske inte är mindre bra så får vi också en kanske mindre bra verkan utav detta. Va? Och vi pratar om. Att odla koncentrationsförmågan. Det finns en skrift av William Charniat som vi studerar i vår studiegård Som heter Odlandet och koncentrationsförmågan. Och hur viktigt detta är att vara fokuserad när man studerar dessa läror. För att studera dem på djupet. Men då är det också väldigt viktigt att man också är till sitt inre eller grundade med att man har en humanistisk inställning, att man har en altruistisk inställning och att man kanske också följer dygdens väg. Va? Och dygdens väg kan vara olika genom olika kulturer. och Vi brukar ha de sju parametrarna som finns i tysklands röst. Kärlek, att vi har kärlek, att vi försöker hålla en jämvikt och så vidare. Välkommen. Tack, tack. Att vi äh, försöker att, äh, att vi har kärlek, att vi har en harmoni, att vi har en jämvikt och att vi har ett lugn och att vi har en högre äh, eller stor likhjulthet. Det kanske låter lite konstigt, men att vi i fall kan se på saker som händer med ett Det ett lång faktiskt och det här är alltså jätteviktigt att ta till sig. Jag sa också att vi har kammarläraren vi har också reinkarnationsläraren att vi som människor ständigt reinkarnerar för att vi ska utveckla oss, vi ska höja oss och samtidigt hjälpa de lägre rikerna runt omkring för att vi ska kunna höja dem. Vi har också läran om cykler. Att allting sker cykliskt. Allt jag säger kommer tillbaka cykliskt till mig själv. Eh, vi säger också en, en fjärde sån här grundpelare i testfin att eh, vårt inre jag är odödligt. Ja det var lite grann lite inledning för att ni här nu som är här ikväll och som kanske är lite nya. Eh, Jag sätter in i de teosofiska grundbegreppen. Jag kan också säga om det är så att man så att säga tar åt sig de här teosofiska lärorna och tycker att det här, det här är någonting som jag accepterar, så finns det möjlighet att bli. Vad vi kallar associerat medlem, så att man betalar för med medlemsavgift i någon yttre organisation. Utan det här är ett inre ställningstagande. Och det står så här på det här associeringskortet: Att jag sympatiserar med denna lov, LOVS-syften så som det beskrivs i deklarationen. Och deklarationen kommer ni att få uppläst före fördraget. Och anmäla min önskan att du upptäcks som associerad medlem. Jag är införstådd med att anslutningen inte innebär andra förpliktelser från min sida än de jag själv åtar mig, Så att man kan ju säga att det är väldigt viktigt att var och en går sin egen inre väg, och gör sin egen utveckling så att man alltså inom sig faktiskt blir stark och kan fatta sina egna beslut. Det ska ju inte någon annan göra till det. Vi också säga att vi har studiegrupper som vi startar halv sex och i den första studiegruppen så studerar vi hur man studerar den hemliga läraren. Jättevälkommen att delta i den. Och sedan en halvtimme senare klockan sex så studerar vi den hemliga läraren vid sidan 308 kanske och studera. Och sedan så studerar vi just odlandet av koncentrationsförmågan. Mellan halv sju och sju. <coughs> Det här med att uppehålla sin koncentrationsförmåga är jätteviktigt. Och därför så har vi också en Raja Yoga-skola varannan måndag. Där vi studerar Patanjali yoga för Och Är ni intresserade av detta så är ni välkommen på måndag. Nästa möte är den 21 november. Och då har vi kommit till bok 3 och vi kommer att studera aforismerna 39-49, mellan 19 och 21. Allting är gratis. Det är jätteviktigt att höra fram. Ni kan gå in på vår hemsida och där kan ni också komma åt många översättningar. Många andra skrifter som finns på nätet som ni kan alltså... Det är väldigt, väldigt viktigt att vi här då ska tillhandahålla de teosofiska lärorna. Det finns också möjlighet att donera så att vi kan hålla den här rörelsen igång. Ja, det var så mycket sagt av mig som en inledning. Och snart kommer föredraget, men innan dess har Anders lovat att läsa deklarationen. Varsågod. United Lodge of Theosophist Deklaration Inriktningen för denna låg Är att självständigt och hängivet Tjäna teosofin sak Utan att vara bunden vid någon Teosofisk organisation Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grunda Men sig inte med tvisterfrågor Eller olikheter och personliga åsikter det, kräver, det arbete den har att utföra Och det mål den har i siktet Allt för upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller den ska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa dem genom ett fullkomligare förverkligande av självet. En djupare övertygelse om universellt broderskap. Den anser att den oroliga rundvalen för att ena teosofer var helst det befinner sig och hur deras villkor än ser ut Är likhet i mål, syfte och lärare. Var därför varken konstitution, stadgare eller styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten. Den betraktar som teosofer alla dem som hängar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet. Och den välkomnar till sin sammanslutning alla den som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den sanne teosofen tillhör ingen kult eller sekt, men tillhör likväl än alla. Jag vill säga välkomna igen en gång. Och det är roligt att säga att intresset för gnostikerna bara växer och växer. Och ni vet ju kanske att Blavatsky var den moderna tidens mest avancerade gnostiker. Hon utmanade ju hela etablissemanget, både kyrkare vetenskap och vetenskaper på sin tid, genom att ställa mot dem den esoteriska gnostiska traditionen. Jag vet inte om någon av er har läst de gnostiska evangelierna av Alien Pages som är en av många böcker som denna kvinna har producerat genom åren Det är en person som på ett populistiskt kanske man kan säga på ett enkelt sätt försöker förklara med moderna ord de upptäckter och den forskning och det som ligger bakom de upptäckter som är gjorda Framförallt i Nag i biblioteket som man grävde upp i djupen från så länge sedan. Alla hennes böcker, liksom Helena Blavatskes böcker, har en viss prägel, har en viss ton. Har en viss energi. Som antingen så känner man att det här är någonting verkligen intressant. Eller så har man problem. Man förstår inte vad som sägs. Men om man har den... Känslan att det vibrerar i hjärtan När man läser sida upp och sida ner Vad de olika gnostikerna har att säga Vad de olika gnostikerna har att säga Är ju väldigt mycket får man säga För gnostikerna är inte ett sammanhängande sällskap Där alla tycker likadant Och gnostikerna är ju en grupp personer Som har funnits flera århundraden före Kristus en veel overhunderingen echter Christus. En dat er een gnostische selskap. En i dag. Om man zou kunnen zeggen teosofien. Op een plan is een gnostische rörelse. Maar dat is niet. Maar man zou kunnen om man zou willen hondre het honderingen. Als het gaat om de moderne gnostische rörelse. En als het gaat om de gamla gnostische rörelse. Die rörelse rörelse rörelse. Op 2, 3, 4e overhunderingen. Dan moet je förstå. Att det man har grävt upp i Nag Hammadi-biblioteket Eller det som kallas för Nag Hammadi Det är en plats där man grävde upp en mängd olika skrifter Där ett utdrag är kan man säga Eller många utdrag är gjort i den här boken Som på något vis tar upp gnostikernas syn på det hela På livet Men den tar också upp förhållandet mellan Kyrkan och gnostikerna Och den spänning som numera finns och som gjorde att man faktiskt utrotade allt vad man kunde eller försökte var i varje fall. Med kyrkans hjälp, ta bort, utradera, bränna, jaga på olika sätt, ta ihjäl gnostiker Precis som man har gjort med oliktänkande på många olika sätt. Precis som de kristna själva en gång i tiden var jagade. Så har de i sin tur när de kom till makten gjort exakt samma sak. Och det är ju ungefär historien som återupprepar sig själv. Vad som slår in väldigt mycket när man jämför liksom kristendomen med gnosticismen och teosofin om man kan sätta de två parallellt. Det är ju att teosofin och gnosticismen Använder sig av ett symbolspråk. Man använder sig av metaforer, allegorier, paralleller, symboler. Men kyrkan tyvärr har inte hängt med i det här ritet, Utan man tolkar in väldigt mycket av vad som sägs i Bibeln helt faktiskt som det står. Att Jesus han dog. Han ju riktigt som en människa Men han är återuppstod Riktigt som en människa En idé Uppståndelsen, återkomsten, det cykliska återkommandet En grundtanke så gammal som människan själv Gör man till något alldeles eget För det har ju aldrig hänt i historien Varken innan Eller efter att någon person som dog Efter att ha varit död Sen reser sig upp Och lever vidare Som om ingenting hade hänt, Och fortsätter att leva sitt liv I fysiskt kroppslig gestalt Man tänker inte säga I en andlig gestalt Nu finns det ju variationer på detta Men den stora hela i den kyrkan Uppfattar den kroppsliga uppståndelsen Som det väsentliga Och här har man ju då bryggan mellan Gnosticismen och esoteriken, teosofin, guptavidja Visdomsreligionen, bok i historien Och det senaste utskottet med Jesu och kristendomen Som den upplevs idag bland många Tråkigt nog så är det ju så Och mycket intressant får man väl säga När man läser de här boken Så kan man ju konstatera att om man riktigt noga går igenom Nya testamentet och evangelierna Så kan man konstatera att det finns inte en röd tråd I den kristna tänket Och i det sätt man uppfattar texterna För man har tagit till och förstått och förklarat på olika sätt En del har sett Jesus när han uppstod de har tappat och kämpat. Ja du är faktiskt du. Ja du är ingen våldnad. Man kan faktiskt säga att du finns. Och han har suttit och ätit. Och han har ätit en stegt fisk med några. Och där finns en massa berättelser. Där han verkligen påvisar. Att han existerade som en ny människa. Som hade återuppstått. Andra berättelser. Också i. Nya testamentet. Berättar om Händelserna. På ett annat sätt, man tyckte känna igen Jesus när han kom på olika ställen till personer. Man tyckte känna igen honom och när man kom honom väldigt nära så såg man att det var han. I andra verser så pratar man om att det var inte han som kom utan det var hans anliga gestalt. Så där finns inte en konsensus, en gemensam tänkande i hela liksom, den formellade kunskapen av evangelier som vi har tillgängliga idag. Och då kan man ju fråga sig: Hur kan det vara på det viset? Ja, vi inom teosofin, vi har väl inga problem med detta överhuvudtaget, skulle jag vilja säga. Eftersom vi uppfattar ju inte uppståndelsen, bokstaven. Vi uppfattar ju det som så att vetenskapen har rätt. Är man död så är man död kroppsligen sett. Visst kan vi återuppstå i vår andliga gestalt. Det är ju fullt möjligt. Det har vi ju inga problem att ta till oss. Men att en människa som en gång i död och dör på ett kors skulle återuppstå. Det blir ju liksom, insikten inom gnosticismen är ju att det här är ett symbolspråk som man har ärvt att ta till sig från de tidigare tänkarna, neoplatonikerna, bland annat. Alla dessa tänkare som alla lägger omkring första, andra, tredje, fjärde och femte århundradet med Hypatias som den sista personen som man slog ihjäl. Jag har kanske sett filmen som gick på tv häromdagen. När man pratar om filosofiska skolor i Alexandria som störe, ju där som lete och styre, som hade en kunskap om filosofi som hade en kunskap om symbolik, som hade en kunskap om astronomi, hade kunskap om astrologi om magi om allting. Det var inga problem för juar, kristna och muslimer, att sida vid sida vid det tillfället. Men så småningom så finner vi Att den gnostiska idén Den neoplatoniska tankegångarna pythagoreiska idéer De blev för svåra Nej här ska vi liksom ta alla för en Det är klubb som gäller Kvinnor får inte vara med Finns det kvinnor som säger för mycket Ja då tar vi ihjäl dem Så man gjorde med hypatia till exempel Och man får alltså Ett rättning i leden Som man själv uppfattade. Men Man har som en idé. Alla ska döpas och döpandet. Det är också en idé som. Man uppfattar på ett särskilt sätt. Vi vet ju att dopet är en idé. Som egentligen kommer från långt tillbaka i tiden. Man sysslar med det även i Indien. Så när man ser hela den här. Grundtanken om hur människan. Den odödliga människan. Plötsligt sänks ner till en idé. Det är bara kroppen som är odödlig Det är liksom det som är det primära Man tappar liksom filosofin Man gör liksom Jesus teoni, ja det är klart, det är unikt, ingen annan har gjort så innan Så han är unik på någonting som han inte har gjort För Man kan inte göra så här, enligt vetenskapen Och det är det man då gör Som sin stora greie. Att orimligheten i det han gör. Gör honom stor. Alltså logiken är ju absurd. Men det har vi människor trodde på. Och vi gör det fortfarande. Vi har en miljard kristna här på jorden. Som på olika sätt. <går> tror på den här tanken. Men fortfarande. Blavatsky på sin tid. Det vi har pratat om nu. Är ju mycket som står i. De gnostiska evangelierna som är en sammanfattning En gnostisk resumé över alla gnostiker som har levt Som har haft ett inflytande Under lång tid i Europa, i Egypten, i Grekland, i Italien Men innan dess, innan man hade funnit dem Som man gjorde tror det tror jag 1945 eller någonting sånt Så hade man funnit ett annat verk Så vi fokuserar på väldigt mycket mer. Och det är eh, en bok som heter Pistis Sofia. Och så ser det så här: som ännu inte kommit ut i ett manuskript som vi haft ett tag, men det kommer väl ut ändå. Får vi hoppas. Men här finner man att Blavatski tillsammans med sin medarbetare G.R.S. Mead, som idag klassas som en av Gnosticismens stora förstörare de werking van dezelfde werking is. En de die wezen, moet er op de werking van de werking van de werking van in werking dagen in Londen. van de werking van de werking van de werking och de werking van den tidens mest. de eh, avancerade gnostiska verk påstått av att vara skrivet av den stora gnostikern Valentinos på 200-talet. Och Valentinos vet ju var en biskop som avancerade och han var så långkommen så han var till och med biskop i Rom ett tag. Tyvärr så blev han aldrig pågå och tyvärr så blev det aldrig som det kanske... Hade haft en möjlighet att bli att gnosticismen hade blivit den rådande läraren istället för den universella kyrkan som katolska kyrkan är. Eller hävdar sig att vara. den han och hans idéer fick ju stövika och han rusade tillbaka till Alexandria. Startade sin skola. Och Blavatsky har lagt ner enormt mycket kraft på att förklara det valentinska gnostiska systemet. Det är tillsammans med Simon Magus, anser hon vara av de mest fulländade systemen som är direkt ego från Orienten. Alltså dessa idéer som vi finner i de gynastiska skolorna, finner vi exakt i de okulta skolorna i Indien. Och hon gör på sida upp på sidan, här jag ett dokument här på några 70 sidor, tror jag. Där hon kommenterar, och jag ska inte kommentera, men ni kan läsa det. Allt finns det online. Där kan man alltså konstatera till exempel följande spännande inledning: Att elva år efter Jesukårdsfästelse, stället på Första sidorna så undervisar Jesus en grupp lärjungar om mysterierna. Det tjugofjärde mysteriet, det tjugoförsta mysteriet Det nittonde mysteriet och så vidare Och hur kan han göra det? Han var ju död Han dog ju Men det här är typiskt då att vi ser att hantera problematiken Ja han dog kroppsligen Men anligen så levde han vidare Och kunde besöka sina lärjungar den han fysiskt var död så hade han med teosofiska ord väl sin permanenta astralkropp. Alltså en kropp som ser precis likadant ut som den fysiska kroppen. Men är byggd av andlig substans, eterisk substans som gör att vi skulle inte kunna se skillnaden. Men det är likväl inte en våldnad utan det är medvetenskapelse skapelse som på kult och magisk och andlig väg är uppbyggd. Utifrån att kunna praktisera dygderna. Utifrån att leva ett andligt liv. Tillbaka till Jesus själv. Så berättar sig den här skriften som då. Man fann på 1700-talet. Som har då bara funnits i en koptisk variant. Och sen i en grekisk. Och så småningom i latinsk. Och då då med Blavalskes hjälp kom ut och slut på 1900-talet på engelska, så gör hon alltså kommentarer på, inte hela boken, men på de viktiga sekvenserna. Och det hennes fotnoter är något av det mest intressanta i hela boken, för där kommenterar hon ju olika koncept hela vägen ut. Hon pratar om de 24, till exempel, invigningsgraderna, som har att göra med Zodiacens 12 tecken, i twee etappen. och så vidare och det een en mängs spännande saker som jag åter ska gå in på nu för det is alldeles för mäktigt men jag raad er verkligen om ni är intresserade att titta in lite grann i den kunskapstradition som Blavatsky har förmedlat En som vandaag. idag har en mycket hög status bland gnostiska forskare. Vi har ju en hel del kända forskare med Alien die som är det väl det mest Kända för oss vanliga människor Men det finns en hel gäng andra personer Som både tyska och holländare Som har forskat väldigt mycket Och som kan konstatera Att sådana personer som Simon Magus och Valentinus och allt vad de heter Alla har haft en mycket djup och kult esoterisk Uppfattning om livet Som man i stort Till stor del har fått in i idéer som sen har växt vidare i den neoplatonska skolan till exempel. Där både Platons idéer, Pythagoras idéer, ens och båda deras tillsammans med de gnostiska tänkarna skapar framtida system. Och Blavatsky som då är väldigt glad i en annan person som levde i Alexandria. Som heter Amunia Sackas, som också är en känd filosof, Segbärran från Alexandria, som skapade hela det neoplatoniska systemet. Alla de här personerna tillsammans tror ju på att det är anden som är odödlig. Precis som vi hörde inledningsvis här att en av våra grundpelare är ju att vi som skälar, vi är odödliga. Det finns ingen ände på oss Alltså det finns aldrig För en stund Då vi inte, vi som sitter här Inte har existerat i någon form I mänsklig form Någonstans i universum Utan vi är alltid På det planet Vi är alltid just nu Sen vi kommit in i allting Alltid människor med en viss form av medvetande För allting menar man ju I gnosticismen handlar om medvetandets nedstigande för de högudomliga tronorna, ner genom olika mysterieplan som vi inom Tosefin pratar om olika materieplan vi pratar om sju kosmiska plan och på varje plan finns det då underavdelningar precis som man har i gnosticismen som man pratar om 21 och 24 och 28 och så vidare sju gånger tre, sju gånger fyra och så vidare alla de talen Som kan synas, inte spelar någon roll. Men när man bygger upp ett esoteriskt system. Så måste man ha något som man kallar för korrespondensläran. För annars skulle man kunna hitta på precis vad som helst. Och så får man bara tro på det. Och ju mer orimligt det är enligt kyrkan. desto bättre och mer sant är det. För visa. Men så är det inte inom okultismen Och inom teosofin Där måste man kunna verifiera. Även som en liten person som ning men rekommenderad eller lärjunge kan verifiera vad en högmästare har sagt för det gör att läsa av systemets inneboende kvaliteter genom korrespondensläran genom analogi och andra råd som ges och där är ju vi då hela tiden faktiskt så förutade att vi med vår logik och vår förståelse kan faktiskt Bekräfta om de här idéerna som gnostikerna för fram, eller om det är indier eller egyptier eller vem det är nej, som har idéer om livet, att de stämmer. Det finns alltså en inneboende system som gör att vi alla kommer till en punkt där vi kan på olika sätt verifiera saker som annars kanske känns väldigt svåra. För i början när man börjar studera om det är gnostikernas världsbilder eller den teosofiska världsbilden eller den indiska världsbilden eller den nordiska världsbilden medan i spetsen Här finns ju en mängd ord och koncept och föreställningar som man måste lära sig Det är ett nytt språk Det är precis som att lära sig data Det finns en del begrepp som man måste ta in och det är likadant är det inom gnosticismen Man måste ta till sig att själen till exempel Den blir fången i materien Det är också en sån här idé som man driver vidare Att man är fången i sin kropp Man är inte fast för evigt Men man kan genom bön, genom handlingar, genom gärningar Och så vidare, förbättra sig, förändra sig, praktisera dygd och praktisera meditation, koncentration, filosofi, teologi. Allt det där kan man ta i tag i och på så sätt transcendera sin status eller sin nivå av medvetenhet och successivt höja den. Så vi kommer till det vi kallar för det kollektiva undermedvetna eller de arketypiska kunskaperna. För alla dem har vi inom oss, precis som gnostikerna säger. Vi har alla gudskunskaper, eller det som emanerar från tredje logos i vår filosofi. Det finns alltså en kraft, en stor kraft i universum, ordet, som utifrån dess olika nyanser, i olika eoner alltså i olika tidsepoker i olika system nedstiger långsamt man pratar till och med om olika armen olika eoner som på olika sätt står för en viss fas i vår utveckling en viss fas i vår personliga utveckling men också en viss fas i hela mänsklighetens utveckling så hela deras filosofi precis som Den teosofiska kosmologin i den hemliga läraren bygger på hur vi människor för första gången satt för fot på den här planeten. Och hur vi från eteriska varelser har förtätats. Hur antropos, människan, har blivit en fysisk varelse. Och hur vi i den fysiska varelsen har passerat olika, som vi kallar för kontinenter, olika platser på jorden. Där we hebben gjort en av civilisaties. civilisationer, hebben amandelad in elkaar. Ze hebben verwerkt. Er is niet een spoor van ze. is in het beste geval een mythe En het gaat verder. Eén aan dag. Daar wij mensen vandaag. Versuchen te begrijpen. Wat betekent het om dit korsfest? Wat het om kristen vad Wat betekent het om man egentligen med Wat wil här eigenlijk met al dit hier? Met deze inzichten die er zijn. Hebben we de mogelijkheid om de dagens te kris? is de huidige economische crisis? <laughs> en nee, Wat heeft het voor relevantie voor ons, echt? Hebben het de relevantie voor de menselijke ontwikkeling overhuidig? Kan je je stellen de vraag in deze tijden, Dat het ene systeem na het andere Kan Komt ook dit systeem te kollapsen, trouw? is het För att ett nytt system Ska kunna komma fram Så måste det kanske någonting annat Evika Falla samman Brytas ner Rätt ut Ja det ligger ju när han tar till sig En sådan idé Att det här fågelfenix Är någonting som har skett Många många gånger på den här planeten Och vi kan ju titta på när vi ser på gnostikerna hur den ena efter den andra har försvunnit fullständigt från våra näsyn det enda som finns kvar är lite böcker här och där från de här olika idéerna som faktiskt bara finns kvar av en enda orsak och det är från de präster som gjorde allt för att utrota dem det är de skrev ner det är det enda vi har kvar Och vad olika filosofer tyckte och tänkte. Det är ganska fantastiskt. Att deras verksamhet. Deras idéer. För att verkligen. Vi syvende och sist utrota dem en gång för alla. Det är just deras anteckningar. Som gör att vi idag vet någonting om gnostikerna. Ja. Just jag skulle bara vilja höra med dig. För när du det här sista du säger va. Så kan man ju få den uppfattningen att de här... Gnostikerna skrev för För äh, Vad ska man säga För samhället Eller, eller som du säger För att, system, att man ska förstå att system efter system Bryts ner Men skrev de inte egentligen För individen Det är ju klart att de skrev Inte alls för att systemet ska bryta ner Att det skedde Det var ju för att kyrkan som makt Kände sig hotad I gnostiska skolor, där, var, där kunde en kvinna vara en biskop. Vilket fruktansvärt. Det var ju inte alls populärt. Så man jobbar ju på att få bort de gnostiska idéerna från gemene man. Som anslöt sig fullständigt till det här tänkandet. Och ett sätt att få bort det var ju att få tag i de huvudgubbarna. Som styrde och ställde, som hade ledande funktioner i de olika församlingarna, i de olika... Tjurvkorna som de hade. För man trodde ju på den gemensamma förståelsen av Jesu budskap. Men man tolkade ju in hela berättelsen med Jesu uppståndelse. Han uppstod från den döda och så vidare och så vidare. Man hade ju en djupare förståelse för allt detta. Så det var ju för folket. Men att de här människorna som då hade till uppgift att utruta dem skrev ner texterna så att legion Beisa till Rox sagt det här och nu måste du ju där. Att de gjorde det, det var det jag menar. Där har vi kvar kunskaper om vad de olika gnostikerna tyckte. För deras böcker har man ju mer eller mindre Maar Men var het inte ursyftet de att eh, vi skulle göra oss eh, fria ifrån det tankesättet att det fanns någonting Hoger dan ons, dus dat, dat de presternen oh, oh, en het. Eh, we zouden niet focuseren op dat, utan, <klarar> we zouden focuseren op de inre ontwikkeling zijn eigen ontwikkeling. En, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, ...de en, en, Och då är det är egentligen det jag undrar om, att det var det som var syftet, eller var syftet att bara eh, för att få folk till att förstå att, eh, ja. Eller alltså gnosis, mm. mm. det fanns ju väldigt många olika gnostiker, men mycket av det gnosiska systemet gick ut på att deras, om man kan kalla för esoteriska sida, Inte den som du fick i den allmänna kyrkan utan den esoteriska sidan som du fick när du gick med de skolorna som förklarade dessa. Det var en fortsättning på det som man trodde på utsidan så att säga. Men när de prästerna som sedan fick vad ska vi säga, stor roll eller makt när de blev initierade i de här skolorna så såg de ju faran med detta att det fanns en offentlig sida och en hemlig sida. Då började man systematiskt att utrota dem. För att de kände att det här är ju en skillnad mellan den genotiska sidan och ena sidan. Och det som höll på att skapas. Men det tog många, många århundraden innan den kristna kyrkan blev. Det en maktfaktor. Och den... Så det kunde till och med bli liksom senare protestantiska kyrkan, den engelska kyrkan och så vidare. Men det är ju en långt senare utveckling. På 2-, 3- och 400-talet det är då kampen stod och senare också såklart på 1200-talet i Frankrike till exempel, mellan de här olika grupperna som var gnostiska och kyrkan. Men gnostikerna hade inget problem med kyrkan. Det var kyrkan som hade problem med gnostikerna. Ja? Kan du säga lite grann eller, om gnostikernas filosofi? Ja. Det är som, hur, hur, hur är den jämförbar med den teosofiska filosofin hur ser man på anden hur ser man vi har pratat mycket om det här med eh, korsfästelsemysteriet vad menades egentligen vad stod de här två rövarna där på som där korsfästa sidan om Jesus Och, Hur tolkar de allt det? Alltså det var inte en idé som var speciellt viktig för dem. Vem som var rövaren på ena sidan korset och vem som satt på den andra sidan korset. Det som var viktigt som jag förstår det för gnostikerna överhuvudtaget. Det var ju att kunna så att säga, utöva sin gnosticism, vilken skatering det än hade, fritt från kyrkan. En deras tro was ju zo klart dat van mens, zoals ik heb gezegd, de hele avond een odeldige vorm was. dat Jezus was de enige odeldige vorm, en dat hij opsteed als de enige die kan doen dat, men hij deed het in het lichaam. Men leerde ju dat de mens een mannelijke vorm was en andligvarelse som lever liv efter liv och skaffar sig erfarenheter precis som den teosofiska världsbilden är och att allting går i ånor och i cykler. Och att människan har precis som teosofin sju principer sa de olika gnostiska skolorna också olika indelningar som i mångt och mycket på inom Platon och Pythagoras idéer hur vi har olika principer man pratar om Sisygus Hur man i olika en man och en kvinna till exempel Hur olika kvaliteter inom oss står för principer Men ska har ju lagt ner rätt mycket energi På att förklara deras intrikata system Hur liksom de, precis som teosofin Har exakt samma uppdelning Fast namnen är annorlunda Man pratar inte om Adam, precis som vi pratar om Adam, utan man pratar om den hela människan, den himmelska antroposen till exempel, som är den delen som lever vidare. Man pratar om en ond kraft, det är den huvudsakliga tankegången. Alltså att det finns en mörk sida som ska bekämpas och att det finns en sida som ska bekämpas. Inte bekämpas men som man måste på något vis Och man beroende på vilken sida man är För att kyrkan godtog ju inte De idéerna som, som gnostikerna byggde upp Med deras gudar och deras bedumligheter. Som är väldigt nyanserat jämfört med kyrkans Fadern, och heligande Men det trodde man också på Vad är det som är? Det är intressant att kyrkan Hade bara den sidan men däremot många av de tidiga kyrkoföderna var ju väl medvetna om den esoteriska sidan. Som egentligen var en direkt avspegling av det egyptiska systemen. Hur själen vandrar vidare och så vidare. Hur vi som människor skördar det liv vi lever. Och hur vi har olika eftertillstånd. Alltså mellantillstånd mellan två inkarnationer. Allt det där. Det är precis samma som man finner inom den teleskopiska mm. världsbilden. Det enda som skiljer det, det är namnen. Och att det är mycket mer nyanserat om man läser pistisofia och jämför de här olika ste stegen så kommer man ju väldigt mycket nära platon och neoplatonikerna. För de hade de här koncepten också. Att det fanns en absolut högsta agaton. En god princip och we hebben een nooitig principe. In het beste geval kallar för kallen voor de halve vi ska We gaan och het människor dat alle mensen latent liggen dat in ons zitten. maar dat we daar, voor we op nederwaarden uitwerkingspunt, dat psychisch zal dat is psychiteit lagnoja. Die een deel van ons, soms stuur. En dat is het soms schil je, schuift je eruit. Van de genuaisticismen en teusophen. Voor we Fattiga synda som inte kan förändras. Vi kan förändras. Och vi ska inte vänta till den yttersta dagen där alla stiger upp i sina kroppar och alla lever vi tillsammans. Det är inte det det är frågan om. Så hur man ska närma sig gnostikernas insikt är ju en fråga om preferens såklart. Men det jag tycker man ska måste titta på när man ska säga på gnostikerna som, som som skola eller som Som gruppering som sträcker sig över flera, flera, flera århundraden. Kanske tusen år, minst. Där dessa strömningar har rört sig hela Mellanöstern. Hela medelhavsområdet. In i Frankrike och så vidare. Ja. Nej, jag har bara tänkt på, man har ju läst också om att det fanns en hel del buddhistiska grupperingar i, i Mellanöstern. Fick de... Vad är de influerade gnostik av dessa grupperingar? Ja, Klavatsky säger ju och även andra forskare säger att dopet här är ett sånt exempel. Att dopet är en direkt idé som man har hämtat från buddhisterna. Radbandet som man också har och som också finns i muslimska länderna är också en direkt grej som man har hämtat från Asien. Och många andra saker som, som finns i deras Regelsystem som man kan säga Är mycket speciella Hur man bodde i communities Eller i Ashram Konobi som de kallade det för alltså, Allt det där är ju liksom direkta avspeglingar Eller åtminstone efterropningar På hur idéer har kommit från Asien ja? Vi går inte alltid här tillbaka Till ursprungskulturen. Jo Jag menar vi har vår egen samiska tradition som Absolut som egentligen om. Det är riktigt Och som jag har levt med rätt mm. och, och vi är sympatiska ja. med dig också. Och jag, jag tycker att då, då, då har de ju naturligtvis sin begreppsvärld. Och mm. du pratar med en annan begreppsvärd. Men egentligen pratar vi alla om samma sak. Det är lite. Och jag tror den beskrivning av kyrkan som du nu gör. Den, den tror jag kanske stämmer med vår uppväxttid. Men kyrkan har ju genomgått en fantastisk förändring de senaste årtiden Säkert Och jag har, jag har alltså hört en prost i 86-årsåldern eller 87-årsåldern Som har pratat om, om Bibeln som ett symbol Och ett uppfostring ja, Är det kul att de har vaknat upp Jo jo Men Det tyder ju ändå på att vi så små hamnar i samma burk och lådar ihop. Vi är alla i samma burk. Ja, vi är alla i samma burk. Här, så här, ja men jag Men det kanske beror på att väldigt mycket av de här idéerna som man nu kan finna även bland präster och biskoppar. Kanske bland påverk också. Att de idéerna som har används liksom av sådana stora krafter som Platon och Pythagoras alltså Valentinus och Blavatsky och Plotinus och många av de här tänkarna det är klart att det fröter sig ju in i det vi kallar för kaos eller det kosmiska undermedvetna så att dagens människor idag kan även som präst plocka upp de här idéerna så det, alltså vi är ju inte ute efter att bli teosof eller kristen eller antikrist eller eller om, vi ser ju oss alla som människor Några människor som vi hoppas tillsammans Ska kunna förändra världen Men det som skiljer oss åt Det är ju vår tro så kan vi komma bortom den Så är det ju skola av allt annat Så är det ju jättefint Nu var det första mm. Jag var tänkte på att Kan man säga så att Glostikon har kommit som en motkraft i kristendomen Alltså Och, och vad har Vad har sen efter gnostikerna? Nej så kan man inte säga det är För, inte... Nej, Gnostikerna är ju någonting Helt annat, det är ju mm. ett resultat av en, en serie Av mm. olika mm. Ja, Som mm. tillsammans alltså, alltså, Muslimer och judar fick dra sig undan Till exempel i Spanien då. Alltså mycket som har hänt Där man har haft liksom, chans att gömma sig Inom de gnostiska leden Kristendomen Är ju liksom en, en nyare Företeelse egentligen Jesus, Kristus föddes år ett Enligt vanlig tradition va? Men gnostikerna Gnostikerna fanns ju långt innan Men sen har det ju Nya moderna gnostiker Har ju haft en kamp med de moderna kyrkan Det är ju riktigt va Vi hade alla de här venesorna Och allt som fanns i Frankrike till exempel Som <coughs> kämpade mot vad vi har haft Som blev vi inne på där bak Som de mycket spännande samerna Och, och, och Och hela Eddan och hela den gamla nordiska kulturen som jag vet ingen modern okultist eller filosof som har skrivit så mycket om Eddan som Blavatsky har gjort. Om du läser den hemliga läran där hon och jag jämför sig med Eddan, med buddhisterna och med gnostikerna liksom i samma sida, många, många sidor upp och ner. Där man vill påvisa att tänkandet inom alla våra system är i stort sett detsamma. De vi kallar Gud för det ena eller andra Nej, Det är helt tramsigt alltihopa Vi borde liksom skala av detta Och det är det som är liksom som mig med vattenmannens tidsålder Egentligen Att vi ska så att säga Skala av och plocka bort Alla de yttre dekorerna Och komma till själva kärnan Bort med skålet Kärnan är den samma faktiskt I samernas och buddhisternas och Och även kyrkans lära. Om man bara kunde förstå dig, men för att kunna förstå det så måste man kunna se skillnaderna för att sen kunna se de gemensamma nämnarna. Man måste kunna gå utanför boxen för att kunna säga boxen. Det är ju så att, som teosof är vi inte alls intresserade av att skapa, missämja sig, den säger sig, den säger den säger så, men vi kan konstatera att många människor har gjort saker i Guds namn som är helt osiga, liksom. Precis som många har gjort i, i hinduismens namn Och buddhismens namn också för den del Eller islams namn Men om man ska hålla bort De här prästerliga Idéerna Teologin som ligger bakom Alla dessa religionssystem Och titta till den esoteriska Gnostiska sidan Som man ändå får säga Är den viktiga delen Och kan man då ha båda så är det ju toppen För det är Det är ju två steg alltså. Först så kommer man in i kyrkan och så får man lära sig i söndagsskolan. Sen när man går ur söndagsskolan, ja då går man in i den där djupa skolan. Som Valentinus hade under många, många år under den. Oerhört spännande med deras filosofi och de symboler som. Ni kan titta på här i detta häfte som Lavazka har ritat upp. Som handlar om Valentinus hela kosmologi i antal geometriska mönster som är helt unika. Jag har kan man säga att gnostikerna och okultism är saksamma? Nej, det kan man inte säga, men det finns många gemensamma nämnare med okultismen. Och många okultister har gjort stora affärer av att lyfta fram det gnostiska budskapet. Bland bland annat. Va? Där många av de, vad ska vi säga, gnostikerna som har blivit smutskastade. Det är ju en uppgift som många av de här. Personerna har ju när de väl återföljs igen i ny gestalt Så försöker de ju rent få de personligheterna som de kanske levt i tidigare under Så att deras namn ska bli mer förstått och deras idéer ska tas på allvar istället för Som de har blivit många gånger Smutskastade, feltolkade, manipulerade, rent utsagt fördärvade Och man har lagt saker i olika personers mun som inte är sant Idag finns ju väldigt lite av det. kan en österlänning komma hit till Sverige och prata och prata om sin egen buddhistiska lärare utan att någon präst i Mellan skulle röra till alltihop allt. Som det var för hundra år sedan. Och det är ju ingenting som vi kritiserar. Det är ju fakta som vi kan konstatera genom att läsa historieböckerna. Jag, var jag, skulle vilja säga. jag tror att mycket, mycket av all problematik med religionen handlar om att ha fått ett skripskap. Att vi har fått en skriftspråk Genom skriftspråket Så har vi fått en maktapparat Tror jag mm. Och det är maktapparaten som egentligen Har försökt att manipulera folk Genom alla generationer Men skriften kan väl inte själv i något Utan det måste ju vara människor bakom som ett, Den används sig ja. av ett så vapen så Den används av ett vapen Och ofta är länge de här ursprungskulturerna Enbart hade Den muntliga traditionen och inte skrivtspråket så tror jag att allting inte på ett mycket klokare och förnuftigt sätt. Ligger något det ligger nog till det du säger, men för att acceptera det fullt ut så måste man acceptera den tanken att man inte hade språk i det förflutna. Och i teosofin så går vi faktiskt... Väldigt mycket längre bakåt i tiden än 7000 år som kristendomen gör. Eller 4 miljoner år som vetenskapen gör. Vi hävdar att människan är 18 miljoner år gammal som tänkande förnuftig varelse. Och hon har levt på kontinenter som vi inte ens har idag. Lemurien, Atlantis och så vidare. Så jag håller med att hundra men det är inte hela bilden utan det är en bild som är riktig utifrån det man vet. Men om man lägger till den esoteriska historien och geologin och, ja, i huvuddrag så kan man ju förstå att, som Blavatsky säger, den bok som hon kallar för den hemliga läran den är baserad på sånger från en bok som vi inte känner till, Syans bok. Det är skrivet på språk som vi inte ens har sett språket. Det var man med sån information? Man kan bara koncentrera att ja, det finns saker vi inte vet. Till detta måste man också komma ihåg att väldigt mycket av de här ursprungskulturernas lärar är skrivna av kyrkans. Ja, det är sant. Och då undrar jag, har det gjort trovärdigheten då? För de har ju varit en maktapparat ända sedan 600 talet Ja, det är Och, och nu när, nu när den maktaparen håller på att duckas upp inom kyrkan då, då kommer kyrkan förmodligen att gå på ett ta sin ursprungliga tanke. Vad man kallar det för, det är ointressant. Men de kommer att gå tillbaka till ja. andra. Ja. Det får vi hoppas. För det är det vi vill. Alltså en sån här bärdighetsomalien Page som har jobbat oerhört mycket med att tolka, omtolka, försöka förklara Vad betyder de här olika uttalanden som finns i evangelierna, sett med gnostiska ögon? De betyder något helt annat än vad kyrkans män och kvinnor och mest män har sagt att det betyder. Så jag tror man har förlorat fotfästet ganska mycket och man begår in i en tidsålder som är mycket mer human, som är mycket mer öppen och som är mycket mer anammande av de urgamla ursprungskvalitetorna En hmm. dat är klart det är inte jag säger oerhört mycket att höra såna saker från en präst eller vem det nu är som har helt omvärderat sitt gamla program eller det som man misschien kanske har slussat in i från Bauhausbänd och att i een växer fram en mer djupare syn på livet och det dat det in alle alla Ik Jag menar forskningen Nabla Varske leefde. Je trouwde man mensen van knappt knap, år, jaar oud. Je trouwde van reden naar I dag of van het minstens een tussen 6 of 6 miljoen jaar oud. Dat is al, met denk je goed, dat zo gammel is när man Dat vi, vi kan voor de oorlog in, als we nu miljoen jaar oud zijn. Weet je niet? Maar het spijt ons geen rol. We kunnen maar korte dat we hebben geleefd langer op de aarde. En het is rommelig, denk je. Oorsprong goetoma daarbuiten en we hier. Vi är ju då där borta också. För vi är ju en viss mängd själar. Som hela tiden kommer tillbaka. Gör misstag. Kommer tillbaka igen. Gör nya misstag. Kommer tillbaka. Gör insikter. Kommer tillbaka. Så det är ju vi som går runt, runt, runt hela tiden. Vi vill vara med redan där borta från början. Än till nu. Så vi har ju kunskapen inom oss. Någonstans. Det gäller bara att gräva fram den, plocka fram den. Det ligger latent inom alla. Jude som kristen. Det är ingen som är, som är jude i själen, eller muslim, eller saumer, eller något annat. Själen är liksom, för det första, känsla, Så Den är religiös religions fri, skulle man kunna säga. Så ju närmare vi kommer, här syns det att vi är fria själar som är stadda i utveckling och vi tillsammans är till för varandra och att vi kan hjälpa varandra och vår väg är ja, den, den får vi jobba med själv vi ska inte säga andra vi ska inte döma andra men vi ska titta på oss själva och göra alla det så skulle värna förändras sig oerhört snabbt och vi lever i en värld idag som är en övergångstid där mycket, mycket händer och det är mycket på gång så det är toppen och leva nu för att Det är liksom som, som Söt och saltvatten möts det, det blir bräckt vatten När vi är liksom inne i en värld Som är annorlunda Och lycklig är den som är så pass öppensinnad Och frisinnad Så att han kan ta in båda sidor Och försöka hitta något så Jämnvidg i allt detta Och försöka förstå att Det är en mening med allt det som har skett Men att karmalagen reglerar Det är ingen Gud som sitter och fördömer någon och låter någon annan få det toppen. Utan det är vi själva. Självstyrd utveckling. Det är vi som skapar förutsättningarna. Det är vi som skördar. Hela tiden. Liv efter liv, liv efter liv. Den ja, jag sista kortis. Ja, jag ser att klockan är så mycket. Men, men jag, som du sa, nu det här, de här orden det är vi själva som skördar. Va? Så bara tänkte jag på att i kristendomen säger det väl att Jesus stod på korset från vår skull. Och hur har man fått ihop det egentligen? Alltså, det har man inte. Nej, nej, men alltså vad har man fått ifrån alltså, om gnostikerna fanns innan kristendomen? Och hur har man då. Alltså, för kan... Läs den här boken så får du alla svaren. Eller läs den hemliga läraren. Där är alla svaren. Mm. Det är inte så konstigt. Det är en maktposition Jag det är svårt att förstå att det kan vara en maktposition. Hur det kan vara en maktposition. Det ska vi ta en annan gång. Ja, jag förstår det. Tack så mycket för idag. Ja.